Hetedik fejezet December 10:57. Az alig négy tömbnyi út után Jack a vállára vette kerékpárját úgy kapaszkodott fel a rövid soron, amelyik az I.O.I. 26. utcai felhőkarcolójának hátsó bejáratához vezetett. Mielőtt belépett, egy pillanatra megtorpant, és felmérte a kiterjedt parkolót, ahol Lori reményei szerint Egyszer majd az új halottas ház áll. Jelenleg csak a hűtőkocsik vesztegeltek itt, melyekben a Covid-járvány idején a riasztóan sok áldozatot tárolták. Ahogy az I.O.I. összes alkalmazottja, ő is, mint a megváltást várta az új hullaházat, amely mindenki dolgát nagyban megkönnyítheti. Az ingázás rengeteg időt elrabolt, hogy az imént a saját bőrén is tapasztalta sokat szorra. Bár a kerékpár legalább egy kicsit felgyorsította, ami kapóra is jött, ha mielőbb el akarta juttatni szú passzéró szövetmintáit a törvényszéki biológiai laborba, az esetleges kannelopátiás mutációk kimutatására. Persze egy fiatalabb kollégát is megbízhatott volna a szállítással, de csak is akkor reménykedhetett az ügymenet felgyorsításában, ha személyesen járt közbe, ahogy azt a szövettanos Morin és a toxikológus John esetében tette. Időről időre bebizonyosodott a régi népi bölcsesség, hogy minél inkább nyikorog a kerék, annál többet kell kenni. A DNS elemzés mintáit az ötödik szinten fogadták, ahová a számtalan új felvonó egyikével juthatott fel. Miközben kilőtt az ég felé, nem tudta megállni, hogy ne hasonlítsa össze az élményt, az 520-as épület antik és fájdalmasan lassú liftjében tett utazásaival. Itt szó szerint pillanatok alatt eljutott bárhová. Az ötödik szint nem csak a biolabornak adott helyet, de az orvosnyomozóknak, és a szomszédos kommunikációs osztálynak is, amely az év minden napján és a nap minden órájában megállás nélkül zakatolt. A padlótól mennyezetig érő üvegfalakon át beláthatott mindkét részleg működésébe, ahogy keletnek tartott a folyosón. A felügyeleti lánc szerepe a DNS-sel végzett munka során különösen felértékelődött, így minden egyes minta esetében Bonyolult procedúrát kellett követnie, de ő az utolsó betűig betartott minden szabályt. Tudta, hogy az ötödik szinten a mintákból előbb kinyerik a DNS-t, majd a hatodikra kerülnek felerősítésre, és csak ezután, immár a hetediken történik meg a szekvenálás. Önkéntelenül is büszkeség töltötte el a tudattól, hogy a New Yorki törvényszéki biológia, a világ legnagyobb közcélú DNS laboratóriuma, amely három teljes szintet foglal el. Miután szópasszéró mintáinak feldolgozása elkezdődött, időt szánt arra is, hogy az irodájában felkeresse a törvényszéki biológiai labor vezetőjét, Naomi Grossman-t. Ehhez előbb át kellett verekednie magát a titkárnőjén, de mivel nem ismert Melanie Stexnél közvetlenebb és barátságosabb embert, ez alig ha jelenthetett kihívást. A titkárnő ráadásul jól ismerte őt korábbi látogatásairól, amikor szintén egy-egy életbevágóan sürgős ügy mellett kardoskodott. Épp ráér, közölte Melani vidám hangon, ahogy a belső iroda nyitott ajtajára mutatott. Naomi Grossman széles és ovális arca körül sajátos ismertetőjelével Felhőnyi, gyűrű göndörhajával, talán nem fogadta olyan lelkesen, mint a titkárnője, de azért elutasítóan sem. Oké, okay, doktor Stapleton, mosolyodott el készségesen, ezúttal mi olyan sürgős. Ennyire kiszámítható volnék, kérdezte Jack önironikus hangon, mint a nap lemente, vágta rá Naomi. Most, hogy így mondja, tényleg van valami. Kifejtette, mire lenne szüksége és miért. Naomi figyelmesen hallgatta. Érdekes, hogy éppen a kannelopátiák érdeklik. Manapság egyre többször bukkannak fel a lapokban, már mint a genetikai szakirodalomban. Viszont továbbra sem értem. Mire fel ez a nagy sietség? Elárulná? Az érintett személy a nagyfőnök, egyik közeli barátja. Jack bizalmasan közelebb hajolt. Lori már is kapcsolatva lépett a férjjel és a két gyerekkel, akik történetesen maguk is orvosnak készülnek, és hát mindenki tudni szeretné, hogy a diabéteszem felül még mi járulhatott hozzá az említett hölgy halálához. Elvégeztem a boncolást, de nem jutottam egyértelmű eredményre. Igaz, a mikroszkópos elemzés még hátra van. A szíven! Nem látszott elváltozás? Nem korábbi szívritmus zavarok, semmi. Mi a helyzet a családdal? kérdezte Naomi összeráncolt homlokkal. Nem tudni öröklött rendellenességről. Ez esetben elhanyagolhatóan csekély a kannelopátia esélye. A legtöbb eset jellemzően autoszomális eredetű, és még ha az előfordulási gyakoriság változó is, vannak történeti előjelek. Tudom, bólintott Jack, az utolsó szalmaszálba kapaszkodom, de muszáj beírnom valamit abba a halotti bizonyítványba. Ezt megértem, fogadta el Naomi. A mintákat már leadta? Nincs két perce. Majd megsürgetem őket, ígérte Naomi. Remek, felelte Jack. Lori hálás lesz érte. Bár alig négy sarok választotta el az 520-as épülettől, élvezte az utat. Az első sugárút viszonylag új kerékpársávja megkönnyítette az ámokfutó taxisok és Uber sofőrök kikerülését, még ha némelyik úgy vezetett is, mintha a biciklisekre pályázna. Ugyanolyan lelkesen tekert, mint kora reggel, amikor kihívta maga ellen az amatőr versenybringásokat. Lépést tartott az örvénylő forgalommal, így pillanatok alatt letudta a távolságot. Persze az is sokat segített, hogy elcsípte mind a négy zöldet. Miután letette a kerékpárját és sisakját, a hátsó lifttel ment fel a harmadikra. Az irodájában levette és széke támlájára akasztotta kortbársony kabátját, mielőtt helyet foglalt, és eltökélte, hogy utoléri magát a papírmunkával. A számítógép mellett szokás szerint hegyekben álló akták és megírásra váró halotti bizonyítványok sajátították ki ellalakú asztalát, a rövidebb oldalon, a mikroszkóp foglalt helyet, a hasonlóan tekintélyes halomba gyűlt preparátumokkal együtt, amelyek szintén a figyelméért vetélkedtek. Törvényszéki patológusként aki a lehető legtöbb boncolást végezte, állandó lemaradásban volt, amint kollégái nem győztek élcelődni, hiszen másokat, mint Morint vagy Johnt folyton csak sűrgetett. Azzal a feltett szándékkal, hogy beleveti magát a munkába, a mikroszkóp mellé helyezte a legfelső preparátumot és felkapcsolta a lámpát. Még a kapcsolódó mappa tartalmát is kiborította asztalára, mielőtt gyors hátra arcot csinált a semmibe révett, és eltűnődött az ironikus helyzeten, hogy mindkét aznapi esete tökéletes ellentétje lett annak, amit várt tőle. Miután az öngyilkosság tényét egyedül az orvosnyomozói megjegyzés kérdőjelezte meg, mely szerint az áldozatot pucéron találták, Felkészült rá, hogy a törvényszéki patológia teljes eszköztárát latba kell majd vetnie, ha ki akarja deríteni az igazat. Ehhez képest az ügy megoldása egyszerűbbnek tűnt, még egy nyilvánvaló emberölésnél is, köszönhetően a férj riasztó alkalmatlanságának. Még egy teljesen zöldfülű nyomozónak is tudnia illik, hogy egy jobbkezes öngyilkos alig halövi át a bal halántékát, és arra is odafigyelhetett volna, hogy a fegyver derékszöget zárjon be a test hosszanti tengelyével. Szúpasszéro esete ugyanígy meglepte, csak épp ellenkező előjellel. Előzőleg nem kételkedett abban, hogy szakmai szempontból végtelenül unalmas rutin eljárás vár rá. Nagyobbat nem is tévedhetett volna. Idegesen beletúrt a hajába, aztán az asztalon könyökölve két kezére támasztotta a homlokát. Fülébe csengett Lou gúnyos csípkelődése arról, hogy túl sok krimit néz a tévében, és tudta, már azzal is elhamarkodott következtetést vont le, hogy vonakodott természetesnek elfogadni a halál okát. El kellett fogadnia, hogy a kannelopátiás mutáció esélye elhanyagolhatóan csekély, amint arra Naomi Grossman is rámutatott. Mindennek a tetejébe pedig meg kellett birkóznia lori elvárásával is, hogy mielőbb állítsa ki azt a halotti bizonyítványt. Olyan lendülettel pattant fel a helyéről, hogy görgős széke hátra csúszott, és tompa pufanással nekigurult a polcnak. Oké, döntötte el a dolgot. Hirtelen mozdulattal lekapcsolta a mikroszkópot. Én keresem a kihívást. Lori jól mondja, meg is találtam, vagy pontosabban szólva, azt talált meg engem. Újult energiával, és céltudattal lapozta át Szúpasszéro aktáját, ami ki nem emelte belőle Kevin Strauss jelentését, zsebrevágta a lapot, felkapta kabátját, és kiviharzott az irodából. Elhatározásra jutott. Ha bár az IOI szabályainak értelmében a törvényszéki patológusoknak távol kellett tartaniuk magukat a halálesetek helyszínétől, hogy átengedjék a terepet, az erre kiképzett orvosnyomozóknak pontosan ezt készült tenni. Jól tudta, minden kérdésével és esetleges plusz információjával az ügy kijelölt nyomozóját kellene megkeresnie, de miután abba a paradox helyzetbe került, hogy azt sem tudta, mit nem tud, Kevin Strauss, alig ha segíthetett rajta. Ez leegyszerűsítette számára a döntést. Különösebben azt sem zavarta, ha megszegte az I.O.I. szabályzatát, melynek épp a felesége próbált minden erővel érvényt szerezni. Ahogy lefelé haladt a csigalassú felvonóval, ami csökkentette az esélyt, hogy belebotlik valakibe, aki esetleg rákérdez úti céljára, alaposan mérlegelte a kivételes helyzetet, amiben találta magát. Még sosem dolgozott olyan ügyön, amiben ennyire közelről ismerte volna az elhúnytat, így tudhatta, hogy szópasszéró nem csupán boldog, kiegyensúlyozott, büszken nő, anya és feleség volt, de képzett, tapasztalt és gyakorlott belgyógyász is. Mivel nála jobban talán senki sem tudta, hogyan tartson kordában egy egyes típusú cukorbetegséget, szóba sem kerülhetett az a lehetőség, hogy elnézte a befecskendezett inzulin mennyiségét, vagy valami hasonló figyelmetlenség végzett vele. Depresszióra utaló korábbi jelek, búcsúlevél és nyilvánvaló elkövetési mód hiányában ugyanez állt, az öngyilkosságra is. Maradt tehát az emberölés, ami persze ugyanolyan elrugaszkodott ötletnek tűnt, már csak a szembeötlő elkövetési mód és az indíték hiánya miatt is. Jelentésében Kevin Strauss külön is kiemelte, hogy szúsz személyes tárgyait, beleértve a nála lévő készpénzt, érintetlenül megtalálták a BMW-ben. Ahogy az alaksorban kiszállt a fülkéből, bűntudatos kis mosoly játszott az ajkán. Nem tudta, hogy a helyszínen tett látogatása hozza -e bármilyen eredményt, de azt igen, hogyha Lori tudomást szerez róla, látni se fog a pipától. A csütörtök délutáni egyeztetéseken sosem mulasztotta el emlékeztetni a csapatot, hogy a törvényszéki patológusok helyszíni kutakodása szigorúan tilos, Jól lehet korábban, még gyakorló orvos szakértőként, ő is hányt erre a szabályra, és legalább annyiszor megszekte, mint ő. Igazgatóként azzal érvelt a szabály mellett, hogy a törvényszéki patológusoknak akad épp elég dolguk házon belül, legtöbbjük, beleértve őt is, súlyos lemaradásban van az ügyeivel, de ami a legfontosabb, az orvosnyomozók jobban értenek a helyszíni munkához, hiszen erre képezték ki őket, és jobban együttműködhetnek a rendőrökkel is, hiszen napi szinten egyenrangú felekként találkoznak egymással. Ráadásul vele szöges ellentétben nem haragítanak magukra befolyásos embereket, kórházigazgatókat, igazgatótanácsi elnököket és rendőrségi vezetőket, csak mert nem szenvedhetik az ostobákat. Lori ezért is igyekezett korlátozni a patológusait, hogy az orvosnyomozók kedvében járjon, ami azért sem ment egyszerűen, mert rengeteget túlóráztak, büszkeséggel töltötte el őket az általuk játszott szerep, és nehezteltek, ha bárki megkérdőjelezte anatómiai tudásukat vagy tapasztalataikat. Amikor Lori főnök lett, hamar szembesült a kihívással, hogyan foglalkoztasson elég orvosnyomozót az évi, mint egy 40 ezer haláleset feldolgozására. A törvényszéki képzés keretében egy nyomozónak, előbb asszisztensnek kellett lennie, ami rengeteg munkát és befektetést követelt, ugyanakkor az asszisztensek ezt követően könnyen szerezhettek maguknak olyan állást, ami jobban fizetett, mint a New Yorki köztisztviselői bértábla. A nyomozók megszerzése és megtartása, így koránt sem volt egyszerű feladat, különösen úgy, hogy kizárólag halálesetekkel foglalkoznak, amit kevesen tartanak vonzónak. Miközben eloldozta kerékpárját, Jack megfogadta magában, hogy a lehető legkevesebb időt tölti a helyszínen, és annyira diplomatikus lesz, amennyire csak tőle telik. Titokban akarta tartani ténykedését, és nem ajánlotta fel önként a segítségét, ha csak Lori nem kéri erre. Kapóra jött, hogy lassan eljött az ebédidő, így talán senkinek sem tűnik fel a távolléte. Azt tervezte, hogy mielőbb végez a kérdezősködéssel, és amint kiderít valamit, a leggyorsabb úton visszatér az IOI-be. Ezután még mindig ráért beszélni Kevin Strauss-szal, vagy akár Bart Arnoldal az orvosnyomozók vezetőjével.